Seguim la nostra roda de contactes a través de Ràdio Palafrugell que hem mantingut, que mantenim durant aquests darrers dies, no només en de Palafrugell mateix, sinó dels pobles veïns. Hem, en, hem parlat amb Bagú, hem parlat en Palamós, hem parlat amb Regencós, en Torrent, en Montras, etc etc. Però avui sí que un altre dels grans protagonistes de les eleccions de casa nostra de Palafrugell serà en qui xerrarem uns minuts per veure com estan les coses. És Joan Vigues, l'alcaldable del partit Som Gent del Poble. Bon dia, Joan, molt benvingut gràcies per estar nosaltres ara més calma que, que diumenge tot i que diumenge ja vaig veure com un home també molt calmat eh? bueno tinguent en compte que és la primera vegada que estic en aquest, podríem eh, dir, fregau Déu-n'hi-do de lo calmat que estic, sí. Jo mateix me sorprenc. <ríe> Molt bé. Uh, diumenge van a tenir aquests en resultats i Som Gent del Poble és un partit uh, clau per decidir cap on tiren les coses amb aquest proper consistori que d'aquí poc s'ha de, de triar. Suposo que ja ho, perquè tots vareu dir el mateix més o menys, que el dilluns descansaríeu, però que ja deveu estar en plenes converses sobre què cal fer per al futur de Palafrugell. Confirmat, confirmat. Uh, evidentment, uh, la responsabilitat que hem assumit uh, davant del poble ens obliga a dialogar i, i a buscar solucions i a, a trobar-los, a més perquè perquè en definitiva ens juguem al futur del poble. Es dialoga amb tothom o ja les coses estan molt acotades? Només faltaria dialogar amb tothom, si una de les nostres premisses i una de les nostres coses que hi ha la participació i el diàleg només faltaria que nosaltres haguéssim el, el, el diàleg amb algú en tothom Som gent del poble, vau tenir 3 regidors era el que esperàveu? Més? Menys? Bé, bueno, nosaltres esperàvem entre, entre, entre els 1.200, 1.500 vots, entre 1.395 això en un context d'una participació normal ens donava quatre i quasi, quasi 5 Ah, uh, bueno, ansà uh, donat tres, i ha gut una gran participació, cosa que ens alegrem i i i això és el que tenim. Uh, és veritat que per la llei de on doncs nosaltres ens ha costat cada regió doncs costa 450 votants i en canvi doncs per la llei de on doncs uh, Esquerra i socialistes dos per 350 ja tenen votants ja, ja tenen un regidor Home, ens han sortit més carta nosaltres que hi farem i per això en tenim tres Tres regidors però que tant socialistes amb la persona de Juli Fernández com la gent d'Esquerra la persona de Josep i Ferrer necessiten si volen fer alguna cosa a l'equip de, de govern segons sembla de tot el que hem anat sentint esteu més a la vora d'Esquerra que no pas del partit socialista home, tu casat has anat sentint i molta gent que has anat sentint i siguen coherents i sèrius que no em sembla que el que ens ha portat a, a tenir els resultats que han tingut doncs és evident que estem més al, al costat d'esquerra que a l'altre costat però això no vol dir que, que no hagin de parlar d'un projecte les altres, doncs, hi ha unes prioritats i ell ja de les prioritats que tenim i veure si coincideixen i si realment coincideixen, doncs, a partir d'aquí, doncs, arribar a accords. Suport des de fora o equip de govern. Ola, jo, crec que que si sí, et correu presentes, et presentes per treballar, no, no, no, no, no he contemplat mai, no he contemplat mai eh, no, no, presentar-me per per figurar en una, una llista de 21 persones dintre de l'Ajuntament i prou. En realitat intentes, intentes entrar per, per fer coses pel poble. Suposo que em diràs que la vostra és una candidatura, o ha estat una candidatura molt transversal, però quan un llegeix el que ha sortit, els regidors, el nombre de regidors, veu que pràcticament res ha canviat. Dels cinc regidors de Convergència i Unió, dos han anat a Junts per Catalunya, tres han anat a Somgint del Poble. És el mateix espai polític? Bé, bueno, jo crec que sí, que si mirem... Aquesta, aquesta vegada tenim la gran avantatge que si mirem els resultats de les europees i després al mateix dia, a la mateixa hora i a la mateixa persona ha votat a un altre costat amb les municipals, si fem una correlació veurem eh, que bueno, de les europees s'han beneficiat eh, els partits nacionalistes, nosaltres possiblement també aquesta participació, com que ha portat més gent a votar, doncs també podem... Pot, pot haver hagut un augment dels nostres vots i que hi ha hagut una correlació, sí, és evident que, que hi ha hagut una correlació, però també és evident que, que hem batallat molt tots, eh? que no ha sigut això i bueno, va, torneu a votar que d'aquí quatre anys hi tornarà a ser el mateix i l'únic cosa que farem és el els. Hi ha hagut molta lluita, jo tinc de felicitar en l'esquerra com com a PSC, i el vaig felicitar el dia, del, el dia de les votacions i el felicito avui per haver guanyat les eleccions, pel treball, tots ens hem esforçat molt, tots, des del primer a l'últim, el que n ha tingut una a l'hora tingut set, i crec que, bueno, poder sí, que és evident que nosaltres estem en un segment de, del votant, doncs que possiblement ens hem nutrit bastant del o antiga convergenció ni no, això és la veritat. Som gent del poble és un partit en el qual, com el seu nom indica, gent del poble, gent diversa. Eh, si hagués de, de triar un possible pacte, perquè hi ha moltes possibilitats, eh, recordem que es pot pactar amb Esquerra, es pot pactar amb el Partit Socialista, però qualsevol dels dos necessiten eh, Som gent del poble i, a més a més, amb un altre partit. Junts per Catalunya o per la Fregilia en Comú Podem? Bé, bueno, jo entenc que aquí el que juga més part i part és el que realment té els 100 regidors, que, o sigui, sigui, qui sigui dels dos, tant el PSC o, o l'Esquerra, són els dos que tenen de pivotar l'acord que després hi pot haver-hi amb un, un tripartit. Jo crec que són ells els que, de moment, això encara no s'ha parlat, si realment... Eh, primer, jo crec que el que hem de, de saber, saber és que nosaltres amb qui ens entenem, i a partir d'aquí quan tinguem dos partits, després treballar pel tercer partit que entri i la veritat és que jo crec que és, que és, que és, eh, que és Esquerra o el PSC el que hauria després d'acordar de, de amb nosaltres doncs pivotar el, el, tercer, el tercer partit que entrés en el tercer partit El que varem sentir diumenge va ser precisament això primer parlar amb en Joan Vigues, parlar amb... som gent del poble i després es decidiria en qui més es parla o en amb... parlar parlarem amb tothom però en qui més es pot apostar els sabermen més noi, diria més fins a 33, doncs, eh, jo crec que primer, primer, to, cap, cap dels dos partits de dalt obvien de que primer és millor pactar amb el 33 i després doncs complementar, eh, complementar en el mateix nivell, però no vol dir que sigui menor la seva participació, però complementar amb un tercer partit. Molt bé. Uh, per cert, doncs, que ja que estem parlant de possibilitats d'equip de govern, uh, què li agradaria fer a Joan Vigues o on li agradaria estar amb un hipotètic, i ara parlem d'hipòtesis, aquí de govern? Què li agradaria tocar a l'Ajuntament? Bé, més que agradar, jo crec que el que hem de començar a pensar en els ajuntaments és que això és una gran empresa i el que no pot ser és que un senyor que ha estudiat Uh, equips història, per dir una cosa i, i, i, i és el primer que l'ha sortit, doncs difícilment entenc que pot anar a l'urbanisme. I un senyor que ha estudiat o que és fort en una, una altra disciplina pot anar amb una altra que no té res a veure amb la seva. Hem d'intentar uh, pivotar una gran empresa, perquè és una gran empresa, amb els... Amb els treballadors que tinguem i aquests treballadors els han de col·locar al costo no sé si en tinc comú, realment si en tinc però perquè realment tenen uns coneixements que poden aportar alguna cosa pel poble Doncs intentarem saber-ho aquests tres enregidors com, com, diguem, com diguem com la, meva, la, la pregunta que m'has fet directe a mi doncs no com comprendràs? Com com jo no em veig jo no em veig fet certes coses que jo no domino crec que realment la meua el meu camp doncs, he de ser doncs, un, un camp que vagi lligat a la meva gestió a la vida privada que he tingut durant tota la vida. Per què? Perquè és de, possiblement eh, puc donar més de, de mi a, a l'Ajuntament. De fet, un dels vostres regidors ja té prou experiència també amb diverses equips de govern. Sí, sí mm -hmm. i si realment doncs, la gestió doncs, ha sigut eh, amb, amb, una, amb una nota, doncs, crec que hem d'aprofitar les experiències de cadascú Mirant enrere, eh, Joan, eh, amb aquesta campanya electoral te sents eh, satisfet de la campanya, de la resposta de, de la gent mitjanament satisfet o, o poc eh, com m'ho valores ara que ja ha passat tot el garbugi mm, com has dit abans, eh, per primera vegada eh, t'has trobat en tot aquest eh, show entre cometes per tant, quina és la teva, la teva opinió ara mateix de la política si ho sé, no mi foto o, o m'agradaria continuar-hi? Bé, és veritat que mirant des de fora no té res a veure mirant des de dintre. El sentit crític que tirem des de fora, que és el que té a ser, doncs quan tu te comences a posar no ja dintre l'Ajuntament, sinó la cursa per entrar-hi, doncs realment eh, és, és molt complicat, és molt complexa. Repeteixo, això és una gran empresa. Eh, Matiraria enrere? Bé, jo com prenc una decisió i em responsabilitzo, arribo al final, i és evident que hi ha moments, com tot en la vida, que dius bueno, vas a pujar a una muntanya i com estàs a, és una muntanya de 3.000 metres, i com estàs a 2.100, dius i qui m'hi ha portat aquí, eh? qui m'hi no? Això ja ho saps, però Sí, sí, però, ho sé bueno, molt pues, vale, Llavors arribes a tal i dius, oh, que no?, que ve quina satisfacció i al cap de dos dies no te recordes del 2100 i te'n recordes en canvi del 3.000 que vas arribar i que vas fer allà un entrepà que era el millor de la teva vida, quan tu realment cada dia menys menges un d'igual, però allà 3.000 metres té més satisfacció. De la participació de la gent i de la confiança que ens ha fet la gent, jo només puc posar no un 10, un 12%. O sí sigui, que, que nosaltres hàgim rebut 1.395 vots quan realment l'única cosa que, que, podem, que podem oferir és la confiança en nosaltres i, la, i, la, i que i que, bueno, que som gens sèrie i que hem tingut una trajectòria de la vida privada, cadascú la seva, i que ens hagin 1.395 morts que no, no ens hagin fet confiança, home, eh, és absolutament, penseu que estàvem lluitant amb partits que porten 70-80 anys en el, el programa polític o, sé, no sé, o no ho sé, jo no ho sé. però clar, nosaltres portem 9 mesos hem fet errors, evidentment perquè som, som eh, neòfits en la política i i, bueno, i això també possiblement podia haver tingut més, però bueno, 1.400 moments Mare de Déu, jo no jo, jo, quan deia que en 1.200 1.500, era, era realment allò de dir, bueno, aquest és el tope, tope, tope, tope, tope, tope, que ho no podem aconseguir. Fa, fa anys, i ho deixarem aquí per avui, perquè tindrem per, per parlar-ne en les properes setmanes, però fa anys vaig escoltar una entrevista amb un candidat anglès, que després de la campanya electoral deia que el que li feia més mal eren les costelles, per als cops de colza que es rebien al llarg de la, de la trajectòria. Què tal Les costelles. No, jo, crec que, jo crec que ens hem portat prou bé nosaltres hem fet una campanya constructiva una campanya en positiu una campanya que que, que reconeix la feina feta de la gent que hi ha allà a Indra, que reconeix més bé o més malament però amb tota la voluntat del món i amb aquesta i amb aquesta campanya constructiva que crec que hem fet doncs, ens hem sentit còmodos això no vol dir que, com dèiem abans les muntanyes són són altes i hi ha molt de de, de pujades i baixades però jo crec que hi ha hagut, hi ha hagut molta correcció entre nosaltres i que, bueno, aquest no ha sigut no és, és més un tema burocràtic i un tema de portar els propers endavant que més de, de, de cop de colzes entre polítics A més, tots per l'important penso que ha aconseguit seguint no, el, eh, el Consell Comarcal a la Diputació ara mateix no ho tinc clar quin, bueno, quin ten Tenim, vers, eh? tenim quatre, quatre, quatre costos en el Consell Comarcal en el qual podem ser decisius i també tenim un pastor a la diputació a la diputació, igual ens comencem a donar contra, bueno, els i també els independents de la selva en tenen una altra igual ara en aquest moment ja tenim dos peus a les en les grans les grans institucions, tot la diputació i a consell comarcal en tenim quatre en no el Baix Empordà i a la selva i no pensem que som cinc mm. amb el qual, bueno, bueno, està molt bueno, està molt bé i comença a anar pel, la gent comença a entendre que la política local no és una política d'àmbit ni autonòmic ni nacional sinó que és municipalista i que els partits tenen de ser tal com és de les democràcies modernes i desenvolupades doncs hi ha -hi partits locals i s'ha acabat. Algú l'ocuparà, algú de, de Palafrugell? Algun d'aquests llocs? O encara n'heu de parlar? Veritat és, la veritat és que no n'hem parlat mm. sincerament no n'hem parlat. Joan Vigues, de en gent del poble, moltíssimes gràcies ens trobem aviat aquí als estudis per començar a parlar de política municipal. Gràcies a tu, Rafael, merci a tots vosaltres gràcies.